Juttu peli. Rönnin puolesta kyllä pikkuisen paskasin kotikäärmeessä. Se on taas housuus, joka lopussa. Että, että joka näki, mitä, mitä jää siinä. Meille annettiin ne kaksi. Ja tätä muuta peliä jatkoajat mukaan lukien. Niin. Ja, tota, ei ihan ollut niin pelihengen vastaan. Että, ei kyllä sillä, meillä on vielä mahdollisuus jatkaa peliä, mutta ei kyllä sillä vielä ollut kesäluma. Hirsovitsi vitsi, käteen. Heitto. Hei, Heitto, No näkyi koko saatanan hallin, Hei. niin kuin sekin näki. Mutta silti ei uskaltanut viheltää, vaikka on säännöissä, saatanan. Mm -hmm. Nyt oli jatkoera ja kotikenttä kuitenkin Jokereella, niin ei uskaltanut vielä jäävysin. Et, et sanotaan, että aika vaikea täällä on voittaa, mutta että kyllä mä kerralla täällä pitää yrittää niin hyrää tuo tuomarikin tuossa samalla. Että, että jos se niin kuin näin tällaista on, niin, niin... tämä pelati on vielä paremmin. Tässä toinen maali, että ehkä silleen voidaan ajatella, niin kuin, mitä voi olla parempi tehdä paikoista. Mutta ei me tietenkään voida niin tuomarin päähän mennä. Ja... Ja tommoisia juttuja ennakoidaan, jos paistelusta saa jäänyt, vittu niin kaksi minuuttia aikaa on edessä, niin kuin. ainakin tos ylhääntä ihan naurettavaa. No, ei tarvi enää nähdä, tokaan, varmaan on, varmaa. kerään, tämän... Mitä saat mieltä samanlainen tuomaritoiminnasta? Ajatellaan sitä viimeistään kolmeen minuuttia kolmanserässä suhteessa muuhun peliin, linjaa. Oliko samanlainen vai muuttuko vähän? No, siinä tietysti olisin siis muutama tilanne, kun varmaan niitä kuulin tai varmaan voidaan niin, Mitä muuta, jos kaveri sulkee jos ka lukee, kiekä, ja heittää sen no, se on, on Voiko se enää tämän vuonna? Mä en oo tiedä, kun näkee virheen, mutta ei virhaa sitä. No niin sit, sit me olet varmaan on varmaan kaikki. Ei mu kun näkee virheen, se selvä virhe, mutta ei uskalla vihertää mitä kaikkea. Kyllä ollaan yhtä munaa vihertää. Ei anna sen melke jäähyvä. Aivan, tää on semmosi loputon. Loputon suo. Ei no joo, mutta aika nyt vittu sen jötä se, oikeesti. Oikeastaan sinen mitä se on pielenä kuuluu. Mikä loputon suo tääni kun on sun mielestäsi? Täällä on täällä on minun mielestä niin, mutta mutta hei, ei. tämä peli sen Sadaan takia, että sehän on mahdollisuuden tilanteita se, tulla ja ottaa jäähöjä, Se on ihan normaalia peliä. Mitä tässä on koko ajan? Mistä ei voi mitään No mitä sä sanot nyt, kun se me hänetetaan palaan? vittu meni hienosti No niin, No hyvä. Se riittää mulle sitten. Se menee aika isoissa panoksista. se on. They got